Thank <laughs> you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشراك الأنبياء والمسكين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشراك لي صدري ويسر لي أمري واحد نحلة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم أما بعد saya hayati dengan tahiyyat Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita majukan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dan kecemerlangan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu membawa kita untuk duduk sama-sama dalam masjid Yang diibaratkan Rasulullah sebagai satu taman daripada taman, taman syurga Dalam satu hadis bahan yang lain Rasulullah berkata Barang siapa yang datang ke masjid Dengan tujuan Sama ada untuk mencari ilmu atau untuk mengajarkan ilmu, Maka baginya pahala Seolah-olah dia mengerjakan haji yang sempurna jadi tuan-tuan dan tuan-tuan Besar pahala dia Kadang-kadang kita pergi haji Pasti kita mendapat haji yang sempurna Tapi kalau kita datang ke majlis majlis ilmu Dengan niat yang islam untuk mencari ilmu Maka pada ketika itu Allah menjanjikan kita pahala Mengertiakan haji yang sempurna Ini Satu ganjaran yang amat amat besar <tuh> Jadi pada hari ini tuan-tuan dan -tuan, tuan, tuan Saya tak mulakan dengan Zikin Munajat sebab uh, ada gangguan sound <laughs> batuk okay. ya, saya, saya takut nanti bila start dengan zikir nanti terus tak boleh nak ceramah uh, ya, jadi untuk menjaga daripada kemudaratan yang lebih usah maka kita terus mulakan dengan atas uh, kirah kita tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian kalau tuan-tuan masih ingat kita telah membicarakan tentang riak riak ini maksudnya Uh, uh, maksudnya kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tujuan dan niatnya itu kita berkongsi dengan makhluk. Ha di sini wujudnya apa yang kita panggil sebagai the conflict of interest. Maksudnya sepatutnya interest kita itu semata-mata kerana Allah tetapi uh, kita campur aduk Kepentingan-kepentingan diri kita, kepentingan-kepentingan yang lain selain daripada tujuan kepentingan hanya kerana Allah Subhanahuwataala. Jadi bercampur aduk eh, tujuan kita mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahuwataala. Maka pada ketika itu, eh, Allah Subhanahuwataala dalam hadis Dalam hadis Rasulullah hadis yang sah, Barang siapa yang bercampur amalannya dengan riak walaupun sebesar debu maka di akhirat kelak Allah Taala memulangkan balik ibadat ter tersebut ha, dicampurkan balik semukanya ibadat tersebut Allah Taala tidak menerima ibadat yang bercampur dengan rijak walaupun sebesar de debu ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan -tuan ini perkara yang amat penting Perkara yang merosakkan amalan kita Merosakkan agama kita Bila mana kita rasa selesa Kita rasa okey lah Hajin datang, datang, datang majlis, hajin datang surah Hajin datang majlis haimu Buat banyak kebaikan Tapi akhirnya pada waktu yang sama Kita rosakkan dengan perkara-perkara Seperti ini, perkara-perkara ria Bila kita lakukan Kita berkongsi kepentingan dengan Allah Subhanahu SWT Dan juga kepentingan Kepentingan dunia Ha, akhirnya, maka akhirnya tertolak segala amalan, amalan kita ha, Di akhirat telah Bila mana kita menerima buku amalan Bila kita buka, tengok-tengok ha, Tiada catatan dalam buku amalan Amalan kita Sebab apa? Tanya kepada Allah Allah kata, kamu buat Bukan kerana aku, tapi kerana Kamu buat kerana tujuan-tujuan lain Yang bersifat kedua Keduniaan, ha, jadi pada ketika itu ha, Kita rasa yang teramat ama rugi ya rasa yang teramat rugi tidak boleh berpatah patah balik jadi kaum-kaum sekalian jadi ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara sebegini menuntut tentang perkara-perkara yang merosakkan amalan ini menuntutnya adalah faru'ul ain fardu, ha, hukum fardu kada fardu tetapi fardu fardu ain yang menjadi kewajiban ke atas semua ha, muslim. Sebab apa? Sebab inilah yang menjaga ha, amalannya ha, yang memastikan Ia sampai kepada ke syurga. Saudara dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, <tuh> ha, ini tajuk bawah tajuk riak yang tersembunyi. Ha, riak yang tersembunyi. Sebenarnya riak ini Kata iman lafaz tadi terbahagi kepada dua riak yang nyata dan yang riak yang tersembunyi yang yang nyata ini kita fahamlah Maksudnya kita sendiri Kalau kita buat sesuatu Kita pun tahu Ini bukan buat teori, karena Keolah Kerana Allah SWT Karena ha? tujuan-tujuan Kepentingan menunjuk kepada orang Nak jaga hati orang Nak jaga pandangan Pandangan orang Jadi ini riak yang nyata Riak yang menarik Yang mendorong seseorang Untuk beraman Meskipun dengan amalan itu Dia mengharapkan pahala Yalah Dia solat Dia zakat Dia sedekah Memang ibadah-ibadah ini Sepatutnya ditujukan untuk mendapat Pahala kepada Allah Tetapi dia pasang niat yang lain Dia pasang tujuan yang yang lain Ini riak yang yang nyata hmm? Yang ini pun kita takut Apatah lagi riak Yang setemun tersembunyi ha? Mari kita tengok apa yang dimaksudkan Dengan riak yang yang tersembunyi Yang nyata ni kalau buat Memang nak cari penyak, penyakit ha? Ha, Sudah terang lagi Bersuluh ha, Jadi tak ada apa-apa Di akhirat kelak ha, Sia-sia sahaja Ria yang tersembunyi ha, Tengok apa tanda-tanda ria yang tersembunyi Muhasabah diri kita Tengok kod-kod ada Dalam diri diri kita Kalau ada jaga-jaga Kemungkinan amalan kita siap -sia -sia. Tiada pahala Yang pertama Tidak menarik seseorang Untuk beraman Apabila dia bersendirian tuan Kalau kita duduk rumah Mana salah tunat kita Kalau kita duduk rumah duk tuan -tuan, Orang tak tahu mana ibadah kita Tapi bila kita bersama orang ramai Kita semangat untuk Mengerjakan ibadah, ibadah. Jaga ini Tanda-tanda riak yang Tersembunyi ha? Kalau kat rumah kita Kita tak jaga sangat Ha, maksudnya di waktu solat ha? tapi bila ada orang kita amat menjaga waktu solat, maka pada ketika itu ingat, itu tanda-tanda riak kalau kita duduk kat rumah kita semayang, cukup-cukup saja pakaian kita, cukup pusat hingga lutut, sah tak? tapi bila kita main masjid kita pakai baju lawa-lawar kita pakai kongkok dan lebat, ingat itu simpem-simpem Ria yang terken, tersembunyi Tuan-tuan ha? dan tuan-tuan yang Yang kedua Merasa ringan saja ha? Tengok, merasa ringan saja Yang ini tidak penting Bila amalannya ditujukan kepada Allah Contohlah, kadang-kadang contoh, kita balik pejual setiap -setiap, Balik ke enam dah Tak salah asa lagi Jadi kita pun buat ringan ha? Masa ada lagi Jam lagi Haa Makan dulu, minum dulu, sembang dulu. Dekat-dekat ha, nak habis waktu, baru kita pergi ambil semayang, kita semak semayang. Maksudnya segala kara-kara yang bila kita tujukan kepada Allah, kita ambil mudah, kita ambil ringan. Tapi kalau orang datang rumah, kita kalau boleh nak buat seawal waktu, bukan kadang buat seawal waktu. Kalau boleh nak berjama, berjamaah, berjamaah. Ha, ini tanda-tanda dia -tanda Yang tersebut tersembunyi Bahaya dia memakan amalan kita Memakan pahala amalan Amalan kita Contoh lagi Seseorang yang biasa kolat tahajud setiap malam dia Orang yang Biasa kolat tahajud setiap, -setiap malam ni, Ini bukan terasa kata Tak pernah buat kolat tahajud Ini setiap, setiap malam biasa buat kolat tahajud Pada satu masa Dia merasa berat juga untuk bertahajud tiba-tiba, datang seseorang ke rumahnya, cerka merta dia bangkit sergak dan milang malamnya untuk bertahajud, ingat, ini juga tanda-tanda riak yang tersembunyi, ha? Ha? ini bagi orang yang tak pernah kayang sentiasa buat kalang, tahajud kalau tak pernah buat tahajud orang main pak mentua main rumah terus makin semakin tahajud, yang itu ha? sudah serang lagi bersuluh, riaknya Ha, ini yang lemah, masa lemah sikit bila datang orang ke rumah, terus semangat, terus bermotivasi untuk buat hebat ibadat. Ha, ini tanda-tanda riak. Kadang-kadang ha. berlaku ha, pada pada kita. Lebih tersembunyi lagi. Ha, ini, riak yang tidak memberi kesan apapun pada amalannya. Maksudnya dia tak kisah, orang tengok tak tengok tak kisah. Dia macam tu je, jaga ok, tu tu, ok, hebat tidak dirasakan mudah atau, ataupun ringan, orang tengok macam tu, orang tak tengok pun macam tu, akan sesaki riak yang terpendam dalam hati tanda-tandanya yang nyata bagi riak ini ialah, apabila seseorang itu merasa senang sekali jika ada orang memerhatikan sesaakan atau ibadat yang dilakukannya ada orang duduk tengok, ada orang tahu ada orang apa, duduk berhati hari tu dia balik masjid dia senyum sepanjang dia panjang jalan awak tak tahu lain syok sangat Oh ha, tengok-tengok sebab apa? Sebab saji orang nak fati dia duk ibadah ibadat. Jadi orang tau dia bagi sumbangan yang yang besar. Eh balik sampai rumah nak tidur malam dia senyum lagi. Tuan sekalian, ingat itu sistem-sistem riak yang tersem, tersembunyi kita rasa kita ikhlas dah, jaga. Ah ini juga memakan amalan-amalan kita. Tuan, -tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian mungkin tuan-tuan akan tanya oh ustaz tak boleh nak syok langsung ke ustaz kan uh, right? uh, ada nak nak syok macam mana nak gembira macam mana sebab itu kita kena cari ilmu kadang-kadang ada dua orang seorang so, ni amalannya orang tahu dia senyum seorang so, lagi amalan dia orang tahu dia senyum Senyum sama-sama senyum. Muka manis sama-sama manis. Satu ke neraka. Satu ke syurga. Macam mana? Al-ilmu. Itu kita kena cari al-ilmu. Supaya cinta yang sama tetapi kos yang berbeza. Yang, berbeza. yang itu kita kena cari eh? al-ilmu. Nanti kita akan terangkan bagaimana yang dimaksudkan dengan kegembiraan yang terpuji dan kegembiraan yang tercela? Pertuan eh? dan perempuan yang ada yang Allah SWT. Banyak juga yang cukup ikhlas dalam amalannya. Ha, ini, ini jaga lagi ni. Nak tengok yang tersembunyi lagi dalam hati kita ni. Yakin Riyak tidak menyentuh amalannya. Dan amat benci kepada Riyak. Memang jaga. Pasanglah. Jaga sungguh-sungguh. Malah dia selalu melaksanakan amalan sesempurnanya. Maksudnya kat rumah macam tu. Ada orang pun macam tu. Kat masjid pun macam, macam tu. Tetapi... Apabila amalannya diketahui oleh orang lain, dia merasa gembira pula dan hatinya merasa puas sekali sehingga segala kepayahan beribadat itu lenyap daripadanya. That's it. Dah terbayar sebab kejerian kepayahan kita melakukan ibadat. Akhirnya, manusia mengik mengiktirafkan. Ah jaga tuan-tuan Balik sampai macam tadi juga, balik rumah. Tak tahu nak kata apa sebab apa, tapi hari ini hari yang amat membah membahagiakan buat jam. Ah ini simptom-simptom riak kalangan dan kaum yang dirahmati Allah sekalian. Ha. Ah. <tuh> Kebendiraan inilah yang menunjukkan adanya riak yang tersembunyi di dalam diri sehingga ia menimbulkan kelapangan dada. Andai kata, kalau kita katakan, taklah Ustaz, kegembiraan bukan karena riak. Andai kata, hatinya tidak terpengaruh dengan kata-kata orang nescaya tidak akan timbul kegembiraan apabila amalannya diketahui orang ia terpendam di dalam hati ibarat percikkan api daripada batu, dipuji saja, tercetuslah daripadanya perasaan gembira jaga dan takut-takut ini adalah tanda-tanda riyal, ha, jadi nanti kita akan sentuh bagaimana nak channel, how we channel our emotion supaya dia menjadi sesuatu yang direbaik oleh Allah SWT subhanahu wa ta'ala tidak menjadi riak seterusnya ia tidak menolaknya dengan perasaan benci dan menyesal kutlah bila rasa seronok tu balik astagfirullahaladzim, apa kena dengan aku ni tapi dia duduk layan perasaan dia, sampai malam sampai ti, tidur ha? kalau betul-betul kan -betul, eh? astagfirullahaladzim, ya Allah apa awak ni ya ha, eh? Kuangkannya kita bersistirat, tarik balik, sedar balik, seterusnya ia tidak menolaknya dengan perasaan benci dan menyesal. Maka yang demikian itu menjadi baja kepada akar umbi riau. Maka dengan sebab itu, riaunya itu akan menjadi bertambah subur. Riaunya akan membesar dan mempengaruhinya secara diam-diam. Maka dia pun mencari alasan-alasan pula Supaya orang mengetahui juga Apa yang dilakukan secara tersembunyi itu Jadi orang tahu secara kebetulan Dah alam-alam orang tahu Banyak lagi sebenarnya orang tak tahu Maka dia pun mencari jalan Nak supaya apa? Supaya orang tahu Orang tahu <tuh> sama adab Menerusi kata-kata yang tidak ketara, yang ni yang tidak direct Kalau direct orang kata apa sangat Sampak tu, riak sangat Tapi dia pun berlapik-lapik sikit Tapi sebenarnya nak membongkarkan Apa yang tidak diketahui maknus, Manusia Hah, sentiasa berbuat yang baik allah Kalian sama ada menerusi kata-kata yang tidak setara atau perilaku seperti apa? Seperti merendahkan suara ketika bercakap atau mengalirkan air mata untuk menunjukkan kemuraman jiwa, aman jiwa. tentang kalian jatuh air mata, satu air mata membawa ke syurga. Satu air mata, air mata Tia-tia, bila air mata Tersebut, sekadar apa? Sekadar riak, eh, menunjuk-nunjuk Kepada oh, orang, tuan-tuan eh, Jadi kita kena, kita kena jaga <coughs> Baik Lebih tamar lagi Tengok lagi, ini lebih tersembunyi Lagi ni, tidak suka Orang mengetahui amalannya Atau melihat kesehatannya Jaga semua ni Orang tak tahu, sorak dah Amalan kita ni kalau boleh orang tak tahu. Tak tunjuk dah. Ketaatan pun dah sembunyi-sembunyi dah. Namun dalam pada itu apabila dia menemui orang ramai, dia ingin sekali disambut dengan muka manis dan rasa penghormatan. Kalau orang buat tak tahu, dia rasa apa ni? Tak tahu menghargai ke? Tak kenai ke? Orang lama ni. Ha dah, dah. diam. Ada timbul satu perasaan ya. Lah yang sebegitu ini juga simptom-simptom yang tersembunyi apa lagi dia senang sekali kalau dipuji dan diberikan keutamaan dalam menunaikan segala kemahuannya maksudnya dia mengharapkan ha, layanan yang lebih sedikit daripada orang orang lain dan apa lagi dalam jual beli kalau boleh dia tidak dikenakan bayaran hak harga kalau pergi makan orang belan belanja belanja amboi um, ustaz pun kena bayar lah oh. oh, dia orang dah bilang. Ha? Habis, <tuk> dia macam ah kopi macam tu dalam ah ha? dalam hati dia tak tahu menghargai langsung pengerusi surau eh ah kan datang buat daktan tak tahu tak kenal ke ha macam tu kadang-kadang orang ambil tempat parking muka merah pak padam sekian Oh, ha, kan? Ha, jadi itu juga tanda-tanda riok. Ha, jaga maksudnya kita mengharapkan sesuatu daripada ibadat aman ibadat, eh, ha, ibadat yang kita kita kerjakan, ha, bukan semata-mata eslas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tenaga jaga ini tanda-tanda riak yang tersembunyi <tuh> dalam majlis orang ramai. Dia hendak kalau boleh dia diberikan tempat yang istimewa maksudnya, ha? kalau dia datang majlis tu aa, adalah orang tam sambut ada tempat dia jika orang mencuaikan dirinya tampaklah pada wajahnya rasa kurang, kurang senang seolah-olah dia ingin menjauhkan diri dari mereka yang tidak menghargainya datang majlis mujahidin orang tak menghargai maka dia lari di masjid lain pulak kok ada orang lebih menghargainya maksudnya Ha, nyatalah orang ini mahukan penghormatan orang dengan ketaatan yang dilakukan secara sembunyi ke sembunyi ini tuan-tuan kelihatan -tuan, simptom-simptom riak ha? <tuh> kita mengharapkan balasan daripada perbuatan ibadat kita yang kita kerjakan sepatutnya hanya kepada Allah s.w.t tuan-tuan dan kumpulan yang dihormati Allah s.w.t kalau kita tengok Imam Syafiie dan tuan-tuan Imam Syafiie ulama-ulama dulu dia jaga teguh dalam bab-bab ni dengan tarbuhnya ah ha? dengan tidak menunjuk-menunjuk nunjuk ulama seorang ulama di Terengganu tuan-tuan guru Haji Sederong ha? bila dia mengajar bila dia mengajar tuan-tuan orang ramai orang ramai datang jadi bila ramai datang tuan-tuan sedih dalam hati dia satu perasaan ono perasaan buat kain jubah, riau, jadi dia nak buat macam mana tuan? dia ada tahu, buat ulama-ulama ini dia tahu, ini tak boleh ni, ni apa gangguan-gangguan ni yang merosokkan amalan, amalan kita. dia buat macam hmm. mana? dia balik, betul la, berkat dengan rumah dia ada kubur ada kubur dia gali kubur bila dia balik ke rumah dia ya. dia masuk ke, Kubur tiga-tiga ada buat nak. Lah rakaman, ha, kubur dia bila dia meninggal cikgu-cikgu ambil buat rakaman, dia balik seramah-seramah dia, masuk, jalan kubur berbaring, berjiran dengan jiran-jiran yang dah dah mati jangan buat kubur kat rumah, tak jadi buat kubur kat rumah, siap dia rasa dahaga mah-mah, dia -mah, tarik mah tak jadi ha, kalau nak buat kubur, kubur mesti betul dalam kubur, maksudnya berjiran dengan orang, orang mati bila masuk, tidak situ tuan-tuan, apa apa mana mana apa pentingnya pandangan orang apa pentingnya apa pujian orang apa pentingnya semua benda-benda begini bila kita, bila mana kita berjirah dengan orang-orang yang dah ni mening meninggal tuan-tuan. Afalnya hilang perasaan dia. Ri, Dan Iman Syafi'i pula bila mana dia ha Iman Syafi'i tuan sekian 7 tahun dah hafal Quran. Siapa-siapa yang nak memperkecilkan Imam Syafi'i sekurang so, kurangnya dia lebih baik daripada Imam Syafi'i dah Imam Syafi'i dah 7 tahun apa, apa Al-Quran 13 tahun jadi mufti kat Iraq bila ditanya kepada Imam An-Nawawi seorang ulama yang hebat wahai Imam kenapa kau ni hebat kenapa kau tak buat satu mazhab yang baru jawab Imam An-Nawawi aku berkuas hati dengan mazhab Imam Syafi'i kita tuan-tuan mengaji Pak Tau apa Quran antah tadidah. Siapa Syafi'i? Siapa Imam? Ah? Abu Ahmad an Imam Syafi'i bila dia pergi mengaji tuan-tuan, waktu dia pergi-pergi dia mengaji dengan Imam Malik, tu guru dia Imam Malik ni, dia catat dengan air dia. Tu guna macam catat dengan air dia. Imam Malik tengok, "Si, apa buat Orang duk mengaji kat duk main dia." Ha, dia panggil si, si lah kat katakan ha, dah buat apa apa ni? orang oh, duk lagi, duk main air, air dia mana ke saya cacat ke ni saya cacat dengan air dia tak ada pen tak ada petah betul ke? baca tengok dia pun baca, sebijik so, daripada awal tak jatuh pun, dia bukan baca kat tangan dia, dia cacat supaya lekat di di hati je cacat lekat, cacat lekat cacat le lekat jadi siapa-siapa nak buat mazhab boleh tak boleh, boleh tapi kalau boleh, dia tu lebih baik daripada Imam Syafi'i ataupun Imam An nawawi ha, bila dia balik-balik, contoh-contoh selesai, jadi Amukti um, ke Iraq, dia datang majlis Imam Malik, balik kampung dia dia duduk belakang, duduk belakang sorok-sorok, dia duduk sebelah anak murid kawan dia dulu, bila Imam Malik tanya, anak murid dia akhirnya anak murid yang duduk sebelah Imam Syafi'i ini, jawab banyak Imam Malik tanya, jawab sangat. Saya, "Hei, sebelum ni tak pernah jawab soalan pun, pasal apa ni asyik jawab je?" "Upi oh, balik dah. Siti balik dah. Pandangan duk sebelah anak awek tu pandang Imam Malik bila tengok Syafi'i, Imam Syafi'i balik, Imam Syafi'i main sini, Duduk sini. Aku duduk bawah hang mengajar." Ha, kata Itu sama-sama ulamak, ulamak tentang sekian. Waktu tu muda lagi Imam Imam Syafi'i. Kita ni tentang Ha, -rendahkan, eh? ah memarah so, rendah ulama kalaulah kita lebih hebat ibadah daripada mereka kita apa pun taklah tak cara ah tantang membukwan yang dirahmati Allah kena ah apa <tid> apa melencong tu sangat ni orang ini mahukan penghormatan orang dengan ketaatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi Hakikatnya Tuan-Tuan Selain Selagi tidak dianggap adanya Ayibadat sama dengan tiadanya dalam segala sesuatu Hal yang berhubungan dengan Makhluk. Nak kata apa? Maksudnya Ada orang ataupun tidak eh, Begitulah amalan kita Maka selagi itulah Setiap manusia tidak akan sepi Dari riak yang tersembunyi itu Yang mana Ia lebih halus Daripada rayasan semut jadi jaga teman-teman selain riak ini Kadang-kadang tak terasa ha, Dia rosakkan amalan-amalan kita ha. Jadi kita ambil langkah berjaga-jaga Semua itu kata Imam Al-Razali Nampak teramat sulit bagi manusia Susah nak jaga macam ni Macam mana ni Ha kita ingat okey dah tapi kena riak juga dan hampir-hampir melenyapkan segala pahala sukar pula menghindarkannya dan tidak akan terselamat kecuali mereka yang benar-benar berusaha ke arahnya yakni membersihkan amalannya daripada perkara-perkara yang ter yang seperti ini tuan-tuan bila kita sebut susah ni kita nak bukan bila kita sebut susah ni jangan pula rasa apa demotivated rasa lemah Ha Sebab apa bila ada satu perasaan susah maka perasaan bila sebut tentang emosi ini tuan, -tuan, -tuan, tuan what is emotion emotion is an action signal ha? emosi merupakan satu signal supaya kita mengambil tindakan ha jangan bila kita bila kita ada satu perasaan emosi tertentu tuan, -tuan, -tuan, -tuan jangan kita abaikan kita gali sekumpulan apa sebenarnya aku rasa ini kita tunjuk semangat ingin mengetahui dan pada ketika itu kita ambil tindakan. Sebab emosi ini, emotion serves us. Eh, emosi itu berkhidmat untuk untuk kita, jadi bila kita ada perasaan apa-apa bagi tumpuan, yang tanya, tengok apa yang sebenarnya dia nak bagitahu kepada kita, maka ambil tindakan. bila kita rasa takut, bimbang, oh susahnya macam ni, maka apa yang patut kita buat, maka kita cari jalan melakukan supaya ibadat-ibadat kita ini sunyi, sunyi dan sepi daripada riak bantuan selain. Begitu yang yang sepatutnya Jangan bila kita rasa takut dan bimbang Tapi takut dan bimbang kita Hanya sampai mana Hanya hanya sampai pintu masjid Dan musola saja Keluar daripada masjid sampai rumah Nothing As it has happened Maksudnya tidak ada apa-apa soalan apa yang ber, Yang berlaku Back to nature. balik kepada ah, asal akhirnya ah, syaitan ketawa gelak kepada, ke, kepada kita kepada kita datang masjid kita dapat ilmu tapi kita tak terjemahkan kepada amalan tak ambil tindakan syaitan. kata ampa kena tipu bulat-bulat tuan dan puan yang dirahmati Allah belak. jadi berusaha ke, Arab, ke arah cara tersebut dan kita kena ingat Allah Allah ulama macam ni susah macam ni tak lepas macam ni tak hak kita dapat keselian masuk syurga bukan bergantung semata-mata kepada amalan-amalan kita masuk syurga Allah kerana apa kerana rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahuwataala buat yang terbaik sebab itulah yang menjadi tempat jatuhnya pandangan-pandangan Allah kalau kita nak tengok kata-kata-kata, seorang dalam hadis yang sahih, seorang yang membunuh berapa ramai? 99 orang. Dia bunuh suara adik pula jadi 100. Dia berjalan kata-kata, tak nak buat ibadat apa-apa. Dia mati. Mana dia punya kesudahan dia? Ending dia? Masuk syurga. Nak bagi tahu kata-kata-kata. Jangan bimbang tentang ah ha, betapa banyak amalan kita. Cuma yang patut kita bimbang. Adakah kita melakukan yang terbaik kepada Allah SWT. Itu yang patut kita kita risaukan. Jangan kita risau ha, berapa banyak amalan yang yang kita kerjakan. Ha? Kalau banyak pun kata-kata. Dilakukan tanpa ilmu. Dilakukan dengan penuh riak dilakukan dengan penuh sombong dan ujub takabbur dan sebagainya maka sphere juga amalan-amalan kita kan ha? ini yang pentingnya bezanya antara seorang abid orang yang suka beribadat dengan seorang yang ha? yang alim tuan-tuan sebab itu benarlah sabda Rasulullah orang yang berilmu itu ibadatnya lebih baik berkali-kali ganda daripada ibadat seorang yang yang abid ha? benar tuan-tuan sebab apa takut lama buat ibadat Tahu apa itu akhirnya tiada tiada tia, tia. dalam hal ini mereka yang ikhlas dalam amalannya sentiasa menaruh bimbang terhadap riak yang tersembunyi itu ini sikap kita sekalian bila kita rasa ah ha? eh, ih banyaknya celah-celah perkara yang melibatkan riak ini maka timbul satu perasaan bimbang dalam diri diri kita sekalian dan kebimbangan inilah yang yang membawa kita berusaha Bertumbuh-sungguh untuk merampiaikan amalan-amalan kita jadi kita ada dua tuan Pastikan kita ada bimbang, yang ini khaw dan rajak. Khaw itu bimbang dan rajak itu ha? harap. Oh, Ya Allah, Ya Tuhanku, takutnya Ya Allah. Ha? hat takut amalan kita ini menjadi sia-sia dan pada waktu yang sama kita meletakkan pengharapan pada Allah ya Allah aku cuba mempertingkatkan membersihkan dari hari demi hari amal ibadatku ini semoga engkau terimalah ya Allah kadar yang apa yang aku mampu mampu kerjakan maksudnya dia biasa iring antara bingbang dan Bimbang dan hat dan harap. ibarat burung yang terbang dengan dua sayap. Ha, kalau sempang satu maka tidak sampailah kepada destinasinya. <tuh> Berusaha betul betul untuk merahsiakan amalannya. Entah sila ni lebih daripada orang yang menutupi segala amalan, macam itu, Kisah, amalan Aib kita, keji nya. Entah sila macam tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu ini tak tahu, anak-anak tak tahu. Kita saja yang tahu. Amalan kebaikan kita juga tuan-tuan sekalian. Kalau orang tak perlu tahu Maka kita sorok betul-betul Tuan-tuan sekalian -tuan -tuan. Macam mana kita sorok ha, ke, aiban? ke aiban kita Kalau tak perlu tahu Kita boleh bagi sumbangan Tuan-tuan sekalian -tuan -tuan, ha, Tanpa perlu orang tahu Tapi kenapa kita nak juga orang Orang tahu Kenapa kita nak juga tunjuk resit Kenapa kita nak juga bagi tahu Aku bagi sumbangan Kian -kian. Oh Ustaz Kalau kita tak bagi tahu Orang tak tahu dah. Ustaz Sumbangan kita Baik, sekarang kita bagi sumbangan kerana apa? Kerana Allah atau supaya orang tahu. orang tahu. Kalau kita bagi sumbangan kerana orang tahu, maka kita korbankanlah sumbangan itu. Sebab apa? Tiada ganjarannya di sisi Allah. Cuma ganjarannya mungkin pada pandangan mata manusia. Ha, Rugi lah kalau kita bagi banyak. Rugi lah seribu Tuhan. Hangus tentang pilihan tuan-tuan dan perempuan yang berjurah kepada Allah selain. semuanya dilakukan dengan harapan ikhlas sepenuhnya kepada Allah dan semata-mata mengharapkan balasan akhir -akhiran. sebab Allah tidak akan menerima, ini hakikat yang perlu kita terima, yang perlu kita ingat sentiasa bahawa Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas kepadanya Sedangkan manusia mengetahui sebenar-benarnya bahawa mereka amat berhajat dan memerlukan amalan itu di akhirat kelak sebab padahal itu tidak berguna harta dan kekayaan, harta kekayaan dan anak-anak binat. Tuan-tuan dan perempuan selian ha, Buat apa kita nak tunjuk tunjukkan orang selian, Bila kita mati ha, Pada ketika itu Apa pentingnya orang kepada Kepada kita Yang pentingnya hanya Allah Subhanahuwataala. Pada waktu itu Hanya pandangan Allah sahaja lah yang, ya, yang penting Dia adalah yang ya, ha, boleh menyelamatkan kita Bila kita, kita berada dalam Dalam kubur Dalam hadis yang Sahih suhaib Bila orang sesai menumbumikan kita tonton-tonton selalunya orang balik tonton-tonton kita dengar tapak kaki mereka balik kita dengar melainkan orang tinggal kita contoh tu tonton bayangkan orang bawa kita ke kubur orang masukkan kita dalam kubur orang tutup kubur lepas tu dia pergi balik tinggal kita seorang-seorang macam tu kita kata anak-anak mana ni kenapa tinggal ayung seorang-seorang? Isteri kenapa tinggal aku seorang-seorang ni? Bosan, ni dengar pakak kaki tadi. Bangunan. Cuba so, bayangkan pada waktu ini bila kita buat amal kebajikan, kita nak jaga hati orang, kita nak jaga pandangan orang, tapi kita tak jaga pandangan Allah. Kita tak jaga pandangan Allah, kita apa? Biar Allah murka supaya manusia kan gembira. Apa jenis manusia ni? Kasihan. Orang Muslim yang lebih rendah, eh, apa keretaan manusia eh, dan dan akhirnya eh, menerima kemurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita eh, ingat peraturan eh, ya, yang sebegini contohnya nyatalah kepada kita bahawa dorongan-dorongan riak yang tersembunyi amat banyak sekali sehingga sukar dihitung contohnya bila kita tadi saya sikit yang eh, saya nak tahu dalam hadis yang sahih itu bila kita dengar tak nak balik berjalan balik maka pada ketika itu datanglah malaikat bertanya kepada kita ha datang kunai tanya, tanya soalan, -soalan tu lepas dah soalan tu semua maka datanglah seorang lelaki-lelaki dalam riwayat al-Fahan dalam bentuk seorang lelaki-lelaki yang pakaiannya putih bersih wangi-wangian kita pun tanya tadi kita rasa kecilan Ah ha, Anak-anak istri kita tinggalkan kita Tiba-tiba datang seorang laki berpakaian bersih Muka bercahaya Kita tanya Siapa kamu? Maka dia jawab Laki-laki tersebut Akulah ah, amalan kamu Pada waktu itu Kita berteman berkasihan Ada teman sampai di akarat telah Teman inilah yang apa? Yang mengembirakan kita yang membantu kita, menemani kita dalam dalam kubur. Kalau orang yang engkar, orang yang buat maksiat, datang juga soalan lelaki kan? tapi mukanya terbakar tangus, pakaiannya hitam legam. Kita cakap, Sapa kamu? Akulah amalan kamu ha aku dah amalan-amalan kamu. Inilah teman kita sesat kalian sampai kita dibangkitkan kelak ha, pada hari kia, kiamat. Jadi terkunanglah pada kita sesat kalian kita nak, nak teman yang macam mana? Teman yang hitam legam, hanyut busuk ataupun teman yang putih bersih, waniyah yang berada sama-sama kita dalam dalam kubur. Ha. Tuan, -tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, nyatalah kepada kita bahawa dorongan-dorongan riak yang tersembunyi amat banyak sekali sehingga sukar dihitung selagi dia merasakan di dalam hatinya ada perbezaan apabila ibadat atau amalannya diketahui oleh manusia atau binatang sekalipun. Tuan-tuan sila kalau kata manusia tengok kita rasa riak, bukan sekadar manusia. Kalau binatang tengok pun timbul satu semangat lain macam maka pada kecikian itu juga jatuh dalam riak apatah lagi mak? manusia kok-koklah semayang-semayang, tiba-tiba kucing sah daripada mana, datang duduk depan kita, duduk perhati kita ini bukan kucing sebarangan ini mungkin dia rahmat yang dihantar Allah maka dia membersemangat lagi sembahyang demi sembah sembahyang. Si pihak tok tu pula benda sekian nak kata riak yang amat tu teguk kucing tengok pun boleh naik semangat. Ha, Apa lagi maknuh manusia. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian apabila ibadat atau amalnya diketahui oleh manusia atau binatang sekalipun maka sudah menyatarlah pada ibadat atau amalnya itu benih-benih riya seandainya dia benar-benar islar kepada Allah nescaya dia tidak akan memperdulikan orang lain sama ada mereka mengetahui atau tidak sebabnya seharusnya dia maklum bahawa Orang lain tidak akan berkuasa menambahkan rezeki atau ajalnya dan mengandalkan pahala atau mengurangkan azab. Hanya Allah sahaja yang mampu melakukan segala-galanya. Jika anda berhujah, ini kisah kisah tentangnya, tidak ada janji, tidak ada cepatlah. Jika anda berhujah, tidak ada seorang pun yang tidak akan gembira bila ibadatnya diketahui orang. Bagaimana, ya? Memanglah tadi manusia bila Allah Taala bila manusia tahu tentang amal ibadat kita, maka dalam hati kita terjadi juga rasa gem gembira. Adakah kegembiraan itu kegembiraan yang bagaimana tercela ataupun terpuji? Adakah mereka gembira itu semuanya tercela dan sebagai sebahagian yang terpuji dan sebahagian yang tercela? jawabnya, merasa kegembiraan itu terbahagi kepada yang terpuji dan yang tercilah sebab itu tuan-tuan sila bila seorang sahabat ni dia balik bila dia balik, orang puji dia dia rasa gembira maka tanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah adakah kegembiraan aku ini merosakkan amalan aku maka jawab Rasulullah itulah ganjaran segera daripada Allah Subhanahu Wa Taala. tapi kita kena pastikan itu memang ganjaran segera bukan kerana ri, riak macam mana Imam Azali ditunjuk. Bagaimana kita nak channel Emosi kita, kegembiraan kita Supaya dia menjadi Menjadi apa? Menjadi ganjaran Segera yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan bukannya Ria yang menghapuskan amalan Amalan kita Yang terpuji, dia bermaksud Untuk merafiakan amal ibadatnya Dan menunjukkannya hanya Kepada Allah, tetapi apabila Perbuatan itu diketahui orang juga Maka bagaimana? maka hendaklah dia meyakinkan dalam hatinya bahawa Allah lah yang mendedahkan rahsiahnya itu tidak orang tahu teman -teman, teman -teman, bukan saya tak terlintas tak tinat dalam hati nak tunjuk ke orang tapi kenapa orang tahu Allahlah yang membuka rahsia tersebut. Allahlah yang memberitahu kepada kepada manusia dan dialah yang memperlihatkan segala kebaikannya kepada orang ramai. Maka seharusnya dia bersyukur dan bergembira atas takdir Allah yang bertindak baik pada dirinya dan berlemah lembut terhadap dirinya. Maksudnya Allah Taala mengganjarkan dengan ganjaran segera eh, kepada kepada dia bukan niat dia. Eh. Sebab tidak ada tindakan yang lebih besar daripada menutupi yang buruk dan memperlihatkan yang baik. Ini kita harapkan daripada Allah Subhanahuwataala. Allah Taala tutup keaiban kita dan Allah Taala zahirkan segala kebaikan kebaikan kita. Dan bila mana manusia tahu tanpa sedikit dalam hati kita usaha kita maka pada ketika itu Allah Taala ah, menghargai. Eh, ah, apa? Ha, Ta'ala mengganjarkan kepada kepada kita. Oleh itu, hendaklah gembiran itu kerana pandangan baik dari Allah terhadap dirinya dan bukan kerana pujian orang atau tercapai mat matabat dalam, dalam hatinya. Maksudnya, ha, kegembiraan dia itu kerana Allah juga ibadatnya kerana Allah, kegembiraan juga kerana Allah habu ha, bukan ibadatnya kerana manusia jadi dia rasa gembira sebab akhirnya manusia tahu apa yang dia dia kerjakan ah ha, tidak ada kena mengena dengan Allah q taala sebenarnya banyak lagi contoh-contoh yang lain saya, saya rasa saya usaha cukuplah segada ini untuk tadi ini yang baik kepada Allah subhanahu wa taala dan yang baik itu dari kelemahan diri saya sendiri saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh Thank you. <coughs> <coughs> <coughs>